Първата идея. Учителят за Бога. Продължение. Обикнете ли Бога? Главният въпрос в света е разрешен. Има неща, известни само на Бога. Тях дори и вятърът не ги чува. Бог планира, казва учителя, и случайностите. Забележете, Бог планира и случайностите, така наречени случайности. Те са всъщност закони. Любовта е мярка за висшите светове. Но тя също казва, учителя не познава Бога. Тя само е приближаване. Тя само е приближаване. Скоро тази книга ще влезе в печатница, но. Чудна книга, книга за Бога по учителя. Най-важното в живота е да се приближаваме към Бога. А който иска да го познае, той се отделя от него. И Бог го пригодява към невежеството и тъмнината. Бог го пригодява към невежеството и тъмнината. Най-великият и тайнствен Божи дар, за голямо приближаване до Него, до Бога, казва Учителя е Голгота. Не всеки е достоен да получи Голгота и да влезе в дълбоката тайна на самия Бог. На Голгота озрява друго знание, друга мъдрост. Мъдрост за самия Него. Сам Той дарява тази мъдрост. Това е мъдрост скрита от света. Голгота примахва, каза Учителя Сътворението. Булото. И човекът вече вижда нещо от същността на Бога. Но вече без булото. Без заблуждението. Тези, които са искали в древността да познаят Бога, вместо да имат любов към Него, те са влезли в падение и са образували в последствие културата за дървото на познанието на доброто и злото. То е културата на смъртта. Срещата на човекът с Бога. Не става в полето на знанието, а в полето на любовта. Пълнотата не е в това да знаеш за Бога, а да си в Бога. Любящия човек се ражда в Бога, а знаещия се ражда в света, т.е. в съдбата. Дето е Бог, там дяволи не съществуват. Да обичаш Бога, там е тайната на живота. Да обичаш този, когато не виждаш. Майстор лъкът е там. Този, когато виждаш, това е само една форма.